Goizontako gure gombidatua Jonan Fernandez, Euskola Jolaritzako bizikidetza idazkarri nagusia dugu, Jonan Fernandez, egunan. egunon. Egunon. Espainiako estatuan diren bereon hamar Euskal presoak Euskal egira, eta Euskal egiko inguruetara diren presondegietarat urbiltzea eskatuko dio Eusko Jolaritzak. Pedro Sánchezen gobernuari hori jakin genuen den hastean. Joan Fernandez eh hori zer da Frantziak egin duen modelo bera nahizue Espainiarentzat? Bai, eh guk Aspalditikarik hori planteatzen eh ja 2017 eh nkarayertan presidente Zen Rajoy Jaunari e, lendakariak aurkestuzion proposamen bat e, e, inguruan dauden amar e, gartzeletan ba, kokatzeko eskal presoak eta bueno e, gerostik e, momentu hartan berreunda iudo eta amar preso zeuden orain da, n, berreunda amar gutxi gorabera estatu espainolean eta posiblea da preso presoiek E, da, mm, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako kartzeletan kokatzea eta beharrezkoa balitzere inguruan dauden beste hiru kartzela Lueso, Kantabrian, Burgosen eta Logroñon uhum. Eta e, hori da planteatu duguna eta egia esan da Espanya, oi, go, e, Frantziako gobernuak neurri baten bentsat e, egindu eh hori. Bai, gizonena beintzat eh ara emandu parte handi batean, em posible dela, ba, teknikoki posible dela alde batetik lekua balitzateke e, kartzela horietan, baina posible uteda politikoki ikusten duzu eganduzu eta an ja da egin zinutela uh, proposamen hori orain posibleago ikusten duzu Bueno, eh, nik usten dut, eh, badau dela elemento batzuk eh, pentsatzeko posibleagoa izan behar duela. Eh, denbora pasada eta denbora pasatzeak ere badu bere eragina, eh, orain eh, erabat eh, argia dago eta tezegin egin dela, ez dela existitzen, eh, eta eh, gero eta argiago dago baita ere gizartearen, euskal gizartearen, borondatea, gai onta handela, e, ba, presoak gertu egotea, batez ere e, familiei egiten zaien e, kaltea gatik, ez da? E, Proposamen hau, heldu da Pedro Sanchezzen aukeraketaren ondotik, EAJ e, baiezkoa emantzion Pedro Sanchezzen inbestidurari, e, gai horiz, gaitik etzen orduan negoziatu? Bueno, ez que gauza bada alderdi politikoak eta beste gauza badira instituzioak, eta instituzioak ikuspuntu sektorial batetik, bakoitzak baditugu e, gure harremanak eta gure gaiak eskuartean e, ba, kudeatu behar ditugunak e, ba, Espainiako gobernuarekin, ez da? Eta ba, adibidez, migrazioen arloan edo errafuziatuen arloan e, badauzkagu ba, proposamenak e, trukatzen ditugunak, ba, gai honetan ere bai, E, ba, eusko jaurlaritzak bestetan egin eginduen bezela e, Espainiako presidentearen agintaldiaren hasieran aurkezten dio e, proposamen bat e, zanez, bueno, hau da gure iguz puntua eta gure ustez gauza korrela izan berko litzateke e, Uguntzea eta sakabanatzea nola, izan da etaren kontrakotresna bat? Bere garaian, eh, horrela aurkestu zan. Eh, nik uste dut eh, begiratu behar diogula eh, eh, ikuspuntu etikoari eta ikuspuntu legalari. Ez da? Eta ikuspuntu bi ikuspuntu oietatik eh, nik uste dut eh, pentsatu beharrela dela eh, presoak normalean gertu egon behar dutela. Bere egoera naturalena da, Bere, beraien inguru sozialetik gertu egotea, orain, lehen eta gero. Mm -hmm. ba, eranduzu, hola urkeztuztela, etaren kontrako tresna bat bezala, eranduzu ere lehenago dela orain eta desagertua dela, urrunketa hori mantentzea zer litzateko ez palimadegeiago etaren kontrako tresna bat, zer da? Bueno, ba, hori esan beharko lukete, e, urrunketa defendatzen dutenak ez da e, argi dagoena da urrunketa defendatzeko na gainean jarri ziren argumentuak desagertu egin direla eta eta hori da beste argudio bat esateko e, urrunketa ez dala ez dala bide egoki bat eta bilatu behar dela e, bide egoki bat e, kartzela politika. Eta baketsu batean aurrera errematekoz da. Mm -hmm. Aipatzu duzu ikuspuntu, beste elkarrizketa batzutan, aipatzu duzu ikuspuntu aldaketa bat ekartzen proposamenak. Egan nahi du gizachteratze prozesua, beraz presoarena, e, orain arte pentsatzen zen egitea egin behar zela urbilketa egin haitzin, eta orain, aipatzu izan zu, kontrakua dela, lehenik urbildu eta gero gizachteratzeko urratxak Gizarteratze hori zer da seri deitzen zaio gizarteratzea? Bueno, e, aldaketa hori edo enfoque berri hori ez ditateke izango gure kasuan, zeren guk beti eh desberdingo egin dugu zer da hurbilketa eta zer da bergizarteratze, norain inserzioa, ez da? Bi konzeptu desberdina dira eta ikus puntu juridikotik ere bi trataera desberdina euskat, ez da? baño e, Espainiako gobernuaren politikan, e, azkeneko urtetan, ba planteatu da eh hurbiltzeko baldintza bat izan behar duela eh presoak reinserzioaren bidean e, aurrera pauso batzuk emanda edukitzea, Eta eh guk esan duguna, egun hauetan dala eh e, e, hau dala zergatik horrela izan behar, eta incluso planteatu daiteke la al revés Mm, seguraski errezagoa da e, gerturatu eta gero reintzerzio prozesuak edultzatzea e, edo aurrera eramatea ez. Ipag Euskalegian egian, ba, eta ego euskal egian askidi dezbergdin kiedu, hasteko egitmo ezbergdinetan, e, erabandira azken urte hauetan, Hemen, gerotageiago, aipatzen dute bai gileek, bake hauek bai, edo hainbat autetxik ere, justizia transizionalaren ideia hori da gatazka batetik ateratzean ba, justizia aldetik neugriak ahitzea eta praktika behi batzu plantanez ahitzea. Justizia transizionalaren gai hori ego euskalegian, Espainiako estatuan nola ikusten da, nola ikusten duzuzuk? Beno, nik uste dut konzeptu eh, hori justizia transi transizionalaren konzeptua eh, oso ez tabai da, eh, gure kontestuan eh, posible dan kokatzea edo ez. Eh, Europa maian erabiltzen dan konzeptua da justizia restauratiboa, edo justizia reparatzailea. E... Eh, mm, Ninik usstedez kontutan hartu behar dugula e, gero eta gehiago hemen e, ba, bizikidetza eta gisa eskubiden gisa eskubidekin e, lotuta dauden gaiak gero eta kokatuagoak daude, ta da? eta uniontan hiru e, elemento daude e, gutxi bera jokuan, eza alde batetik. E, E, biktimen eguera e, e, iparre euskal herrian ia, sa, e, biktimen kopurua e, txikia da Espainiako egu euskal herrian dauden biktima kopuruarekin alderatuta hori e, bat e, e, beraz hemen oraindik biktimen aldetik e, badaukagu lan bat egin beharra bigarrena da e, memoriaren inguruan Ba behar beharrezkoa da, iraganari buruzko gogoeta kritiko bat partekatzea, hori oraindik ez da egin, giza eskubiden urraketa guztien inguruan babadorazio kritiko bat partekatzea, hori pendiente dago, eta e, e, irugarren arloa da kartzela politika. Eta kartzela politika naldaketa behar, behar da, eta, bueno, kartzela politika horren barruan bergizarteratze arloan, justizia restauratibua agian paper interesgarri bat jokatu desak Begizetortzeko proposamen oktara, urbiliketaren proposamen oktara Egoaldean eta Espainiak gestatuan e, biktimen elkarteak biktimen elkarte batzuk azteko, biziki indaktsuak dira eta gai horietan aitzinamenduak emaiteari askotan biziki uzkuk eta kontrako jagerarekin Proposamenunek kontrakotasunik izanen du eta izanen ote du, zure ustez? Bai, ez, e, posiblea da, e, bueno, entzunbira ja ahots kritiko batzuk, baino normaltasunarekin e, ikusi behar dugu, ez dago zergatik e, ados egon behar gaigu eta gaiontan eusko jorlaritzak mantentzen duen eh jarrera eta biktimen elkarte batzuk mantentzen dutena ez da ez da berdina. Baina bueno, kontuton hartu behar da Frantziako kartzela politika nekindako aldaketa eh Espainiako biktimen elkarte nagusien aldeko jarrera eh eduki zuen eta eta ordun guk proposatzen ari gerana oso antzekoa da. E, orduan besperu dugu Elkarrizketaren bidez eda mm, Arremanak eta Elkarlanaren bidez nortzea e, ba, agostasun nahikoak biktimen elkartekin gira bai ah, Jonan Fernandez bizikidetza idazkari nagusia Eusko jajor aritzen Mila esker gure galei erantzunik gauzkoan eta bestaldi bat arte Mila esker zuei, beste bat arte